Slavosovia 270 a Mucenicilor către Sfânta Cruce. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă jertfa de sine ne a învățat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă Domnul Iisus Hristos la botezni te-a dat, odată cu straiul de nuntă și îngerii ca pe un dar minunat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă la judecata neamului nostru, martor al jertfei noastre, te-am câștigat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă prin tine răspunsul cel bun pentru judecata cea dreaptă a Domnului Isus Hristos l-am aflat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă în corabia ta, prin furtuna încercărilor din războiul cel nevăzut ne-ai purtat. Aleluia, Sfânta cruce te iubim și te cinstim, fiindcă adevărul, calea și viața pentru noi ai devenit. Aleluia, Sfânta cruce te iubim și te cinstim, fiindcă prin tine trăirea Sfinților Scripturi, Domnul Isus Hristos în noi a săvârșit. Aleluia, Sfânta cruce te iubim și te cinstim, Fiindcă prin tine cu nunile fericilor le-am primit. Aleluia, Sfânta cruce te iubim și te cinstim fiindcă prin Tine, Domnul Isus Hristos, cara și poarta la cer, ne-a dăruit. Aleluia, Sfânta Cruce, Te iubim și Te cinstim, fiindcă prin Tine, Domnul Isus Hristos, pe Sine pentru noi s-a jertfit.